על גגותיה וברחובותיה כולו, ייליל יורד בבכי. ותיזעק חשבון ואלעלה, עד יעץ נשמע קולם, על כן חלוצי מואב יריעו, נפשו ירעה לו. לבי למואב יזעק, בריחי העצו על עגלת שלי שייה, כי מעלך הלוחית בבכי יעלה בו, כי דרך חורניים זעקת שבר יעוררו. כי מנמרים משמות יהיו, כי יבש חציר קל הדשא, ירק לא היה, על כן יתרה עשה, ופקודתם על נחל הערבים יישאום, כי הקיפה הזעקה אל גבול מואב, עד עגליים יללתה, ובער אלים יללתה, כי מדימון מלאו דם, כי אשית על דימון נוספות, לפלטת מואב אריה, ולשארית אדמה.